Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Частина друга. Розділ дванадцятий. Один. Востанню тюремну ніч випогодилося. Дощові хмари дня відігнало на південь повносилим вітром. Залишивши небо зіркам і запрошуючи звірину піднімати голови, принюхуватися і балакати. Жодних 72 годин. Жодних сумнівів. Уже завтра настануть зміни. Тварини відчували це так, як вони відчувають наближення грози. 2. Зіщолений біля свого напарника на задньому сидінні одного з реквізованих для блокпосту на шосе 31 автобусів, Ерік Блас слухав хрупіння Дона Пітерза. Слабенькі муки сумління, які відчував Ерік через спалення Старої Есі, вгамувалися із затуханням дня. Якщо ніхто так і не помітив її зникнення, то яке вона мала значення? Так же ж? Рент значно вдумливіший чоловік, аніж хтось у ньому це вбачав, також сидів зіщулений. Його місце було на пластиковому стільці у кімнаті відвідин. На колінах у нього лежав угородном іграшковий автомобіль для дітей із гостьової зони. Скільки Рент пам'ятав, той був джерелом зневіри для малечі. Діти утримуваних залазили в нього і могли штовхатися вперед, але їх чекало розчарування, бо вони не могли ним повертати. Проблема була у зламаній осі. Рент дістав зі свого інструментального ящика тюбик епоксидки і склеїв перелом. А тепер обв'язував його шпагатом. Думка про те, що це можуть бути останні години його життя, не оминала офіцера Квіглі, Його заспокоювало, що він робить щось корисне у той останній час, який, можливо, йому залишився. На лісистому пагорбі понад в'язницею Мейнард Грайнер дивився вгору на зірки і фантазував, як він розстрілює їх із фріцевої базуки. Якби це можна було зробити, чи лопалися б вони як електричні лампочки? Чи хто-небудь, учені, може, пробивав діру у космосі. А інопланетяни думали коли-небудь про те, щоб стріляти по зірках із базук чи променями смерті. Ловел, що сидів спираючись спиною на стовбур кедра, наказав брату, який лежав на спині, щоб той обтер собі губи. Світло зірок, послане сюди більйони років тому, блищало у слині, яка вільно стікала у Мейнарда з рота. Настрій у лова був кислий. Він не любив чекати але не в їхніх найкращих інтересах було виступати з артилерією, поки копи не почнуть своїх дій. Кусали москіти та ще якийсь геморой, тобто пугач, кричав від самого заходу сонця. Валіум круто підняв би йому настрій. Навіть якийсь найквіл міг допомогти. Якби поблизу була могила великого ловела, малий ловел, не вагаючись, розкопав би зогнилий труп і позбавив би його тієї пляшки повстанського кличу. Там, унизу лежала прицвяшена різким сяйвом ліхтарів, що освітили з високих стовпів, та подібна будівля тюрми. Той видолинок, де стояла тюрма, з трьох боків оточував ліс, на схід від неї відкрите поле тягнулося до того пагорба, на якому отаборилися лов і змеєм. Це поле, подумав лов, ідеальне стрільбище взагалі нічого не перешкоджає польоту потужного снаряду базуки. Коли прийде час, це буде просто супер. Три. У закапелку між носом Флітвуда Баррі Голдена і передніми дверима в'язниці сиділи на опочепки двоє. Бажаєте зробити честь? спитав Тіг у Клінта. Клінт не був певен, що це честь, але сказав гаразд і запалив сірника і підніс його до бензинової доріжки, яку Тіг і з Рендом проклали раніше. Доріжка спалахнула, зазміївшись від передніх дверей через язик парковки і попід внутрішню огорожу. На трав'яній смузі, яка відділяла цю огорожу від другої зовнішньої, спочатку зажевріли, а потім почали мерехтіти щедро политі бензином купи шин. Невдовзі ці вогнища відігнали майже всю темряву від периметру в'язниці. Брудний дим за витками курів угору. Клінт і Стігом пішли назад у будівлю. 4. У темній кімнаті відпочинку офіцерів Мікейла, присвічуючи собі ліхтариком, рилася у шавках. Вона знайшла велосипеди і попрохала Джареда зіграти з нею у війну. Усі решта, крім тих трьох утримуваних, які досі не спали, перебували на чатах. Мікейлі потрібно було себе чимсь зайняти. Вже було близько 10 вечора понеділка. Так давно, ще в четвер, вона прокинулася рівно о шостій ранку і вийшла на пробіжку. Почувалася моторною, почувалася чудово. «Не можу», – сказав Джаред. «Чому?» – спитала Мікейла. «Страшенно зайнятий», – відповів він, нервово усміхаючись. «Думаю про те, що мав би зробити, але не зробив. І що моїм тату і мамі варто було б потерпіти, щоб не лаятися одне з одним. А ще, як моя подружка». Ну, вона мені не зовсім, girlfriend заснула, коли я її тримав. Він повторив. Страшенно зайнятий. Якщо Джаред Норкрос потребував материнської втіхи, то Мікейла для цього була не тією людиною. Цей світ минулого четверга злетів з котушок, але поки вона була з Гартом Флікінджером, Мікейла майже могла ставитися до цього як до забавки, до запійної гулянки. Вона не очікувала, що так сильно журитиметься за ним. Його кумарна життєрадісність була єдиною логічною поведінкою у світі, що з'їхав з глузду. Вона сказала: "Мені теж страшно. Треба бути божевільною, щоб не боятися". "Я просто" Він не продовжив. Він не розумів того, що говорили тут інші про ту жінку, німо, вона має силу, і що ця Мікейла, дочка директорки в'язниці і репортерка нібито отримала від тієї особливої арештантки чарівний поцілунок, який подарував їй нову енергію. Він не міг зрозуміти, що знайшло на його батька. Все, що він розумів, це те, що почали гинути люди. І, як здогадувалася Мікейла, він сумував за своєю матір'ю, але він не просив їй заміни. Лайлі не існувало заміни. «Ми ж хороші хлопці, правда?» – запитав Джаред. «Я не знаю», – призналася Мікейла. Але я впевнена, що ми непогані, хлопці. Уже хоч щось, промовив Джаред. Ну, пограємо у карти. Джаред змахнув щось собі з очей. Та що за чорт, гаразд, я у війні чемпіон. Він підійшов до торгових автоматів посеред кімнати відпочинку. Хочеш коли чи чогось такого. Але ні в нього, ні в неї не було монет для машини. Вони пішли у кабінет директорки, випорожнили велетенську в'язану торбу Дженні Скоттс і, сівши на підлозі, рилися серед цигарет, гіль з гігієнічної помади, квитанцій, записок, нашукуючи срібло. Джаред спитав Мікейлу, чому вона усміхається. «Дивлюся на мамину сумку», – сказала Мікейла. «Вона директорка тюрми, але в неї така монструозна, типу гіпівська торба». «О», – усміхнувся й Джаред. А яка, по твоєму, мусить бути сумка в директорки тюрми? Ну, щось таке, що замикалося бланцюгами й кайданками. Збочення. Не будь дитиною, Джареде. Знайшлося більше, ніж достатньо монет для двох порцій коле. Перш ніж вони пішли назад у кімнату відпочинку, Мікейла поцілувала кокон, у якому перебувала її мати. Війна зазвичай триває вічно, але Мікейла побила Джареда у першій грі менш ніж за 10 хвилин. Шорт жах якийсь, а не війна!» – сказав він. Вони грали знову, і знову, і знову, майже не балакаючи, просто перекидаючи карти в темряві. Мікейла продовжувала вигравати. П'ять Террі куняв на туристському стільчику за кілька ярдів поза блокпостом. Йому снилася дружина. Вона відкрила якесь кафе. Там подавали порожні тарілки. «Але ж, Рито, тут нічого нема», – сказав він, віддаючи тарілку їй назад. Рита зразу ж знову подала її йому. Це тривало, як здавалося, ледь не роки. Туди-сюди переходила та порожня тарілка. Террі відчував дедалі більшу досаду. Рита, не кажучи ні слова, тільки усміхалася. Йому так, немов має якийсь секрет. За вікнами кафе пори року мелькотіли, як фотографії у тому старовинному стереоскопі «В'юмастер» «Зима, весна, літо, осінь, зима, весна, літо, осінь». Террі розплющив очі. Перед ним стояв Берт Міллер. Перша думка Террі після пробудження була не про цей сон, а про те, що трапилося раніше цього вечора біля паркану. Клінт Норкрос зробив йому зауваження щодо випивки, осоромивши його перед іншими двома. Роздратування від сновидіння змішалося із соромом, і Террі повністю усвідомив, що він не та людина, яка годиться для роботи шерифом. Хай цей пост займе Френк Гірі, якщо він його так прагне. І хай Клінт Норкрос спілкується з Френком Гірі, якщо йому так хочеться мати справу з дверезем. Всюди було встановлено туристські ліхтарі. Чоловіки стояли групами, за плечами у них висіли на ременях гвинтівки, вони сміялися і курили, щось їли з пом'ятих пластикових упаковок МРІ. Богу тільки відомо, звідки вони поприїжджали. Кілька парубків, стоячи на колінах на асфальті, грали в кості. Джек Албертсон з електродрилем порався біля одного з бульдозерів, щоб причепити перед його вікном залізну плиту. Виборний Берт Міллер хотів знати, чи є десь вогнегасник. У тренера відстока астма, а звідти від тих шин, що їх запалили ті засранці, тягне дим. Звісно, – сказав Террі і показав на найближчий крузер. – У багажнику. Дякую, шерифи. Виборний пішов діставати вогнегасник. Почулися схвальні вигуки від гравців у кості, коли хтось викотив парне число. Террі, похитнувшись, підвівся з туризького стільця і теж спрямував себе до крузерів. Ідучи, він розстебнув свій службовий пояс, дозволивши йому впасти в траву. «Нахер усе це лайно!» – думав він. «Просто ну і он нахер!» У кишені в нього були ключі від патруля 4. 6. Френк спостерігав безмовну відставку чинного шерифа зі свого місця на водійському сидінні пікапа служби контролю тварин. «Ти таки добився свого Френку?» – промовила поручнього Ілейн. «Хіба не пишайся?» «Він сам собі все те зробив», – сказав Френк. «Я його не зв'язував і не вставляв до рота ліку. Мені його жаль, бо він не мужик для такої роботи. Але я йому також заздрю, бо він має можливість все кинути». «Але не ти», – сказала Ілейн. «Ні», – погодився Френк. «Я в цій справі до кінця, заради Нани». «У тебе манія щодо неї, Френко. На, на на на на на Ти не захотів почути нічого з того, що казав Норкрос, бо вона єдине, про що ти можеш думати. Хіба ти не можеш почекати, бодай трішки довше?» «Ні, бо тут уже зібралися всі ці чоловіки, і вони налаштовані, і готові діяти». «А якщо та жінка водить тебе за носа?» Жирна нетля сіла на щітку скло-очисника. Він клацнув тумблером на панелі, щоб її скинути. Потім завів двигун і поїхав геть. Але на відміну від Террі з наміром повернутися. Найперше він зупинився біля будинку на Сміт Лейн, щоб навідати Нану і Елейн в підвалі. Вони лежали так, як він їх залишив, заховані поза стелажами, накриті брезентом. Тілу Нани він сказав, що любить її. Тілу Елейн, що йому шкода, бо вони ніколи не можуть порозумітися. Йому було дійсно шкода, але той факт, що вона навіть у своєму неприродному сні, не припиняє його картати, був надзвичайно дратівливим. Він знову замкнув двері підвалу. На заїзді у світлі фар пікапа він побачив калюжу води, що зібралася у великій вибоїні, яку він планував невдовзі залагодити. В калюжі осідала зелена і коричнева, і біла, і синя мулячка. То були змиті дощем рештки того дерева, яке намалювала Нана своєю крейдою. Коли Френк дістався серед містя Дулінга, годинник на банку вже показував 004. Уже настав вівторок. Проїжджаючи по крамницю у зоні, Френк побачив, що хтось там порозбивав вітрини. Муніципальна будівля досі курилася димом. Його здивувало, що Норкрос дозволив своїм поплічникам підірвати місце роботи власної жінки. Але, як виглядає, люди тепер змінилися, навіть лікарі, як Норкрос. Стали, як були колись, мабуть. По той бік вулиці у парку якийсь чоловік без жодних очевидних причин обробляв різаком покриті патиною штани статуї першого мера в циліндрі. Фонтанували іскри, відзеркалюючись у затемненому щитку маски зварювальника на голові того чоловіка. Трохи далі інший чоловік, Аля Джин Келлі, у тих, що співають під дощем, хитався, вчепившись за вуличний ліхтар. Але цей тримав у руці свого члена, стяв на тротуар і волав якусь стару моряцьку пісню. Капітан в своїй каюті хлопи п'є там Ель і Бренді, моряки усі в борделі, де всі дівки швенді. Гей, налягай, ходом вибирай, Джо. Той порядок, який існував і який протягом останніх хаотичних днів намагалися кріпити Френк із Дері, вже руйнувався. Френк гадав, що це такі дикі прояви жалю. Це може припинитися, а може й нагромаджуватися до всесвітнього катаклізму. Хто знає? «Це тут тобі треба бути, Френку», – сказала Ілейн. «Ні», – заперечив він їй. Він припаркувався за своїм офісом. Щодня він знаходив півгодини, щоб завітати сюди. Годував своїх бродяжок у їхніх клітках і залишав миску Алпо для свого улюбленця, свого офісного песика. Щоразу, як він заходив до перетримки, там счинявся гвалт. Вони хвилювалися, тремтіли, скиглили і вили, тому що зазвичай він міг вигулювати їх тільки раз на день, і то в найкращому разі, а з восьми тварин, може, хіба двоє взагалі були привчені до хатнього життя. Він уже думав про те, щоб усипити їх. Якщо з ним щось трапиться, вони майже напевне голодуватимуть. Навряд чи з'явиться якийсь добрий самарянин і почне ними опікуватися. Можливість просто відпустити їх не спадала йому на думку. Не можна дозволяти собакам бігати на волі. Передмисленим зором Френка постала фантазія. Він приходить наступного дня з наною, дозволяючи їй допомагати йому їх годувати і вигулювати. Вона завжди любила це робити. Він знав, що їй подобається його офісний собака. Суміш бігла і кокерспаніеля із сонними очима і манерами стоїка. Їй подобалося, як він дрімає, поклавши голову на лапи, наче школярик за партою, змушений слухати якусь безкінечну вчительську лекцію. Елейн не любила собак. Але незалежно від того, що сталося, це вже було все одно. Так чи інакше, між ним та Елейн усе скінчено. А якщо Нана захоче мати собаку, той може жити у Френка. Френк вигуляв їх на потрійних шворках. Закінчивши, він написав оголошення. «Будь ласка, навідуйте тварин. Перевіряйте, чи мають вони їжу і воду. Сіро-білий метис під буль у номер сім норовливий. Ставтеся обережно. Прошу, нічого не крадьте. Це казенний офіс». І приліпив його до вхідних дверей клейкою стрічкою. Кілька хвилин він гладив між вухами свого офісного песика. «Тільки поглянь на себе», – примовляв Френк. «Лише поглянь на себе». Коли він повернувся до пікапа і вирушив назад на блокпост, годинник на банку показував 1.11. Він почне всіх готувати до атаки о 4.30. Світанок настане за дві години.